Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La candidata i guanyadora de les eleccions, la socialista Esther Pujol, ha afirmat que es va sentir emocionada quan va conèixer la seva victòria. Alhora, Pujol ha explicat que mantenen una actitud dialogant amb la resta de formacions i no ha descartat governar minoria si els diàlegs no es consoliden. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans però, comencem amb els titulars. La capdeïsta del partit guanyador d'aquestes eleccions, la socialista Esther Pujol, s'ha mostrat molt satisfeta pels resultats que ha obtingut la seva formació en aquestes eleccions. Sobre possibles pactes de govern, Pujol ha assegurat que mantenen una postura dialogant. Alhora, no ha descartat la possibilitat de confirmar un govern de minoria si els diàlegs amb la resta de partits no prosperen. Tiana també està vivint el moviment 15M que reivindica una nova manera d'entendre i gestionar la societat d'avui en dia. La plaça de la Vila ha rebut la visita de diverses persones que han realitzat una cassolada davant l'Ajuntament com a mostra de solidaritat amb la resta de mobilitzacions que des de fa dies s'està duent a terme en altres poblacions. Sense deixar de banda l'àmbit reivindicatiu, els mestres de l'escola Lola Anglada s'han manifestat davant del col·legi per mostrar el seu rebuig a les retallades que s'estan realitzant des del Departament d'Educació de la Generalitat. Els mestres han avisat que amb aquest escenari de tisorades difícilment es poden millorar els projectes educatius. Continuem en l'àmbit educatiu ja que els sindicats han rebutjat la proposta de calendari escolar per al curs 2011-2012 que els ha presentat aquest dimecres al Departament d'ensenyament. Els sindicats s'han oposat a iniciar les classes el 7 de setembre i alhora han valorat de forma negativa la manera de distribuir els 7 dies de lliure disposició al llarg del curs. El Servei Català del Trànsit ha valorat de manera positiva els primers mesos de funcionament del nou mapa de velocitats a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes modificacions també han afectat a les vies ràpides en el seu pas partiana i altres poblacions del Maresme. L'associació de futbolsal a la Conreria ha finalitzat la temporada d'enguany situat a la part mitja de la classificació. La campanya no ha complert les expectatives dels responsables tècnics, no obstant, s'han mostrat satisfets amb l'oferiment que han rebut de la Federació Catalana de Futbol Sala per ocupar una plaça a la Divisió d'Honor Nacional. Tiana, primera hora. Notícies. Ara, el nostre company Manu Moga ens explica les reaccions de la socialista Esther Pujol després d'haver guanyat les eleccions. Ester Pujol, cap de llista del PSC, el partit més votat a les últimes eleccions municipals, va passar ahir pels estudis de Ràdio Tiana per fer balanç dels resultats electorals del passat diumenge, dia 22 de maig. Pujol va fer esment a moció viscuda als instants posteriors a saber que el PSC havia tornat a guanyar les eleccions i que ho va viure sola a casa. En aquest sentit, afirma que l'èxit del diumenge ve donat per una bona campanya i agraeix a tots els membres del seu equip l'esforç dedicat al llarg de tot el període electoral, pel que fa al proper govern municipal, Pujol va voler deixar evident que des del PSC es vol mantenir una postura dialogant. Bona prova d'això és la decisió de mantenir converses amb totes les forces que han obtingut representació per intentar arribar al pacte de govern que millor pugui satisfer a Tiana.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 En referència als resultats obtinguts pel govern actual, Pujol va manifestar que el poble de Tiana ha decidit donar un vot de càstig a una mala administració de govern de l'entesa entre gent del progrés de Tiana i Convergència i Unió.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 més enllà de la discreció de la tasca feta en aquests quatre anys, ha estat castigat per la voluntat dels veïns i les veïnes que no han entès un pacte d'aquestes característiques. Pujol ha manifestat l'interès del PSC de tenir conformat un nou govern municipal la propera setmana. La idea dels socialistes és mantenir reunió en llarg dels propers dies i tenir decidit el futur govern abans del pròxim ple municipal que se celebrarà el 7 de juny. El moviment 15M, que reivindica una nova manera d'entendre i gestionar la societat d'avui en dia, s'ha estès Una quinzena de persones s'ha concentrat aquest dimecres al vespre a la plaça de la Vila, amb l'esperança que l'ordre de les coses comenci a canviar cap a una societat més justa i igualitària. Aquestes reivindicacions, que s'estan donant cita davant l'Ajuntament, compten cada dia més assistents, ja que des de dilluns el nombre de manifestants s’han anat incrementant de manera gradual. Amb tot, demostra que la Taranyina s'ha anat aixint pel territori català i l'estat espanyol sol·licitant un canvi de gestió per a la societat del segle XXI. Estem indignats, no? Per... Bueno, participem a tot el moviment, en tot el que està passant a, a tota Espanya, doncs, també participem aquí, no? com s'està fent a... a tots els pobles i ciutats de de Catalunya i d'Espanya, no? per tots plegats, per com estem funcionant, perquè, bueno, estem ja estem farts de, de que ens robin i de que estiguem, doncs, doncs en bueno, aquesta situació, no? Perquè estem farts de que ens prenguin el pèl, que es trenquen la pasta i que es manipuli, que ens enganyin i que es menteixin. L'únic poble de l'estat espanyol que ha identificat els que fa la cacerolada és Tiana. Alguns dels protagonistes que han participat en la cacololada han estat molt crítics amb l'actitud de la policia municipal que han sol·licitat la identificació a algun dels assistents a la plaça de la Vila. Tiana, primera hora. Els mestres de l'Escola LoL Anglada s'han concentrat aquest dimecres davant el col·legi per mostrar els seus rebuts a les retallades que han plantejat el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Segons els mestres, la preocupació més gran a curta en mini és que siguin els alumnes qui pateixin les conseqüències més greus, ja que l'atenció a l'alumnat es vorà reduïda per falta de recursos. En aquest sentit, la mestra de l'Escola LoL Anglada, Conchita González, Denuncia que amb aquest escenari els mestres no podran donar tota l'atenció de qualitat en temes com el desdoblament de grups i els programes de reforços. El que tenim claríssim és que qui pateix al final les conseqüències sempre són els alumnes, perquè si nosaltres no podem donar-li l'atenció que ells necessiten realment són els que surten perjudicats. Doncs amb el fet, per exemple, de no poder fer un desdoblament de grups o reforços, un nombre de reforços adequat per poder atendre les necessitats específiques de cada alumne. Altre dels aspectes que han denunciat els mestres és que les propostes que han realitzat des de la Generalitat amaguen una reducció de personal no reconeguda. Alhora han indicat que els mestres hauran de treballar una hora més de cara al curs vinent sense rebre cap mena de compensació. D'altra banda, la directora de l'escola, Núria Minoves, ha manifestat que la retallada també afecta a la dotació d'equipaments de serveis generals i d'equips informàtics i tècnics portem ja més d'un any que no podem sol·licitar equipaments, és a dir, mobiliari, armaris o prestatgeries que s'hagin deteriorat o que es necessitin taules, etc. Tot això ja fa molt de temps que no podem, no podem demanar absolutament res. I amb dotació de, de TICs, d'equipament de, informàtic i de material tècnic d'aquest estil no hem pogut eh, aconseguir eh, poder ni tan sols sol·licitar-ho. Eh? És a dir, hi ha una retallada total, no no obren la porta que realment es pugui demanar aquest tipus d'equipament. En aquest sentit, Minoves ha destacat que no s'entén aquest escenari de retallades en equipaments i que després des del Departament d'Educació demanin plans de treball per a millorar l'àmbit educatiu. Sobre aquest fet, la directora de l'escola ha manifestat que les escoles no disposen dels mitjans per consolidar aquests projectes educatius en diversos àmbits, i molt especialment en l'àrea tic de les tecnologies de la informació i comunicació. Les manifestacions continuaran de manera indefinida cada dimecres a un quart de dues del migdia davant l'escola Lola Anglada. Els sindicats han rebutjat la proposta de calendari escolar per al curs 2011-2012 que els ha presentat aquest dimecres al Departament d'Ensenyament. En una reunió de la mesa sectorial, la consellera els ha explicat l'ordre provisional que proposa iniciar les classes el 7 de setembre i distribuir set dies de lliure disposició al llarg del curs. Els sindicats consideren que iniciar el curs tan aviat impedeix que els centres puguin organitzar les classes. A més, han manifestat que eliminar la setmana blanca i repartir els festius al llarg del curs no és una bona solució. La portaveu de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, Montserrat Ross, ha explicat a la sortida de la reunió que els membres de la mesa sectorial han concedit en que el curs hauria de començar més tard per donar temps als centres a organitzar-se, per exemple, el dilluns 12 de setembre. D'aquesta manera, Rosa ha defensat que també solucionaria el problema de tenir set dies de lliure disposició a repartir al llarg del curs. Nosaltres, tal com està en aquest el calendari, preferiríem que es comencés una mica més tard, que es comencés el 12 i es reduís aquest impacte de dies entre mig que no tenim solucionat. Eh? Ens semblaria més raonable. I això a Coincidir tots els de la mesa, que seria més raonable portar-ho al dilluns 12. Preparem el curs amb carinyo i ens soluciona unes quantes coses d'organització del treball. El portaveu d'Ustec Estès, Ricardo Rodilla, ha considerat que la consellera d'Ensenyament Irene Rigau hauria d'haver partit del calendari anterior al que va instaurar l'exconseller Ernest Maragall, perquè era el que tenia més consens. A partir d'aquí, creu que s'hauria d'haver obert un debat social sense presses. Rodilla ha dit que les principals objeccions són la falta de temps per preparar les classes i el fet que algunes escoles puguin agafar seguits els dies de lliure disposició i altres no. Això impulsa una diferenciació entre els centres rics i pobres, ja que creu que segons el nivell social de l'alumnat hi haurà qui podrà fer una setmana blanca i qui no. S'impulsa una diferenciació de centres, centres rics, centres pobres, segons el nivell social de l'alumnat hi haurà centres que podran fer setmana blanca perquè es poden acumular cinc dies, hi haurà centres que, no fer, que al no poder fer Setmana Blanca, el que faran serà agafar dos o tres dies per trimestre, a eh? la qual cosa aquí els centres que tinguin, més diners, que tinguin un nivell social més alt, al poder fer Setmana Blanca se la faran i l'administració no s'estalvia tots els diners en subvencions. Des d'UGT, Carme Pinó s'ha considerat molt difícil que els centres tinguin temps per organitzar les classes i considera que el calendari proposat és el resultat d'un nou model d'escola que crearà fragmentació dins dels centres. En tots els casos, el final de les classes serà el 22 de juny. El Servei Català del Trànsit ha valorat positivament els primers mesos de funcionament del nou escenari de mapa de velocitats a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquests canvis de velocitat també han afectat el tram de l'autopista del Maresme, en el Pas Partiana i altres municipis de la comarca, i especialment a l'autopista B20. En aquesta via ràpida, els trams de 80 han estat substituïts per velocitats de fins a 110 km per en segons quines zones. En aquest sentit, el director del Servei Català del Trànsit, Joan Herégio, ha incidit en aspectes com la mobilitat, la velocitat mitjana i les congestions, l'accidentalitat, així com les sancions, hi ha destacat que des del punt de vista de trànsit, la supressió de l'exona 80 ha tingut un comportament normal i ha funcionat de manera satisfactòria. Aregeo també ha assenyalat que, atès aquest balanç positiu, el Servei Català del Trànsit no es planteja, de moment, introduir cap correcció en aquest nou mapa de velocitats. Quin era l'objecte de fer un balanç al cap de 3 mesos i al cap de 6 mesos? Com recordeu, l'objecte era veure si nosaltres havíem de fer alguna modificació sobre les mesures implementades. No ens plantegem cap correcció... Pel que fa a les velocitats mitjanes, s'ha detectat un augment del 6% en hores punta, mentre que no hores va, l'increment és del 3%. Precisament en relació amb l'hora punta, les velocitats mitjanes han pogut augmentar gràcies al fet que ha baixat la mobilitat i això s'ha traduït en una disminució de les congestions en un 33%. En relació amb les víctimes d'accident de trànsit, destaca la reducció dels morts i dels ferits greus en un 41%, comparant el primer quadrimestre del 2011 amb la primera del 2010. Pel que fa a les sancions, s'ha registrat un descens del 33% del nombre d'expedients. Tiana primera hora, l'informatiu matinal de Radio Tiana. Radio Tiana, notícies, el temps. Hola, Mol bon dia. La situació meteorològica de moment està dominada sobretot per les altíssimes temperatures que hi van tornar a afectar la nostra comarca amb valors de més de 28 graus cap a l'interior del Maresme. D'entrada, la previsió anuncia avui un dia que vol canviar una miqueta aquest matí encara farà sol, però aquesta tarda el cel s'aniran nuvolant, fruit de les tempestes que es formaran cap a les comarques de l'interior i que d'entrada no han d'arribar aquí a la costa. Però si més no, tindrem aquest increment de la nuvolositat i unes temperatures que tindran tendència a baixar una miqueta durant la recta final del dia. Un descens que notarem més de cara demà. De fet, tindrem un matí força solellat en conjunt, però amb algunes nuvolades que augmentaran durant la tarda, fins i tot de cara al vespre de divendres podrem arribar a tenir algun ruixat, fins i tot alguna petita tempesta que seran irregulars, no molt importants, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Les temperatures de cara a demà baixaran d'una forma més clara. Els vents avui fluixos i variables, demà es mantindran més o menys la mateixa situació amb un estat de la mar en conjunt tranquil, amb Marajol a tota la costa de la comarca, tant avui com demà. Al cap de setmana, dissabte, esperem que durant el matí encara la nebulositat sigui prou abundant com per arribar a deixar algun petit xàfec. En tot cas, serien formes aïllats i poc importants. De cara a la tarda, el sol s'imposarà. Les temperatures poden baixar encara una miqueta i es farà més fresquetes i agradables, més normals, d'altra banda també, pel que és l'època de l'any. Diumenge esperem que domini el sol i això permetrà que les temperatures es tornin a recuperar, tot i que no tindrem aquests valors tan alts dels últims dies. De 6 a 10 del matí, Piana a primera hora. L'entrevista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 Doncs mira, sí. sí, perquè sortirà de més publicat en el, en el plaça de la Vila Ara pr properament. Em vaig posar a plorar i vaig mirar a l'Armita de l'Alegria on està la, la meva mare. Mm, I estava sola, acompanyada? Sola. Estava sola, fins i tot s'emociona ara mateix, no? Sí.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 al... El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 M'agradaria que li preguntísiu aquesta pregunta a ell, no? uh -huh. però jo crec que estava molt content malgrat els ferner d'emocions contingudes en aquest sentit. Respecte a la llista, la resta, la resta dels companys de la secció antiga del PCF, que jo li dic: Millicet, el Pere Sánchez, eh, i altres que no han estat regidors, eh, el Miquel, el Josep Maria Tòfoli, etc, eh, contentíssims. El Paquito, el Paquito estava molt content, eh, eh,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 pilota está en el PCC Sí, a veure la pilota està en el PSC, també ho estaven el PCC l'any 2007. La veritat és que en l'any 2007 de totes maneres el tracte va ser molt diferent perquè ens vam sentir molt menys preats per part tant grup de Convergència i Unió com de gent del Progrés a de Tiana. De fet jo sempre vaig assistir a les reunions de negociacions de l'any 2007 i mentre que amb Con i Unió sí que ens va reunir vàries vegades i va haver-hi una resposta de negativa en el cas de gent del progrés atiana de ens vam reunir alguna vegada, una o dues, no me'n recordo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 i els números, a més, surten complicats eh, respecte a la resta de, dels grups polítics, també, eh, i si sí, efectivament, vull dir, jo estic tenint contactes amb la resta dels grups polítics eh, per veure les aproximacions que podem portar a terme amb el benefici de Tiana, sens dubte. Durant aquests quatre anys, Ferran vallès Espinosa ho ha qualificat com el pacte dels perdedors, mm. entre cometes, sempre, no? Eh, de, precisament, doncs,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 És a dir, val més un govern de 7 o de 8 regidors, pot ser, i l'exemple el tenim amb aquesta, amb aquesta legislatura municipal passada, hi havia un govern de 7 regidors, en majoria absoluta, però el podríem qualificar de fort.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 dedicada a hores d'avui no es descarta cap possibilitat uh -huh. ha parlat de lideratge, diuen que el lideratge femení de fet vostè en un dels posts que, que té el seu blog ho menciona el lideratge uh -huh. femení és diferent que és més en el camí del consens de buscar el consens uh -huh. això farà doncs, que estigui vostè al capdavant de, de, de l'Ajuntament si és que al final s'arriba doncs, ser dona no és garantia d'un tipus de lideratge o no, a veure per exemple i ara us poso un exemple molt fàcil, no és el mateix i de polítiques internacionals